От їй правду вам кажу, куме, якби знав, що за цим разом дасть, знов пішов би кликать. Так грошей треба. Герасим сміливі. Сміливі ви, куме, з вами і не такі діла можна робити. Савка, ха, чого там бояться? Страшно тільки без грошей, з грішми сказано, і чорт не брат. Герасим набік. Це на ус треба закрутить. Савка Кум, то, може, таки найшлась об вас якась там сотняга? Позичте, батьком буду величать. Герасим, ну що його робить? Хіба от що. Я, знаєте, сам позичив оце у хаска для домашнього обіходу. Тільки платю п'ять процентів в місяць. Коли дасте п'ять процентів, то я поділюся з вами. Ну, так вже, для кума. Савка, п'ять. Та що маєш робити? За це велике спасибі. Давайте. Герасем. принесіть же мені за продажню запис на воли. Савка, як? Хіба ж я вам воли продав? Герасим. Ну, вийде так, ніби продали. Ну, ніби. Розумієте? А я ті самі воли віддам вам до Семена, а на Семена ви віддасте мені сто карбованців, і за продажню я розірву. А як не віддасте, то я візьму воли. Так, коротша справа. Савка, це добра. Справа. То й воли до вас вести, чи як? Герасим. Ні. Ви підіть то писар знає, напише таку запродажню, як слід. А ви за продажню принесете мені, то я вам гроші дам. Савка, та візьміть куми, вексля. Навіщо вам ця плутанина? Герасим? Ні, кумені. Я переконався, що за продажня надежніше векселя. Савка так. Ну, добре, то вже, мабуть, завтра принесу. А ви дома будете завтра? Герасим, дома. Савка, таке. Прощайте. Набік екуме, мабуть, і в тебе нечисті гроші, і в тебе душа вже не своя. Зітхає, виходить. Герасим сам. «Одважний чоловік, до чорта ходив і на все піде за гроші, а я візьму з нього вексель», – найшов дурня. «Продай воли, бери гроші. Не відаси грошей, давай воли, ж мої, я вже їх купив. Я вже не буду править грошей, а воли давай. Так надежніше».